1624-1625, Varsó, Brüsszel, Velence Öreg szem, mondta bátor Janna egy reggel, a kencéid mit sem érnek. A homlokán végigfutó halvány ráncokat vizsgálta. Vajon mennyi időn van még, és az vajon mire? Ma mindenki nagyságodat ünnepli, és szebb, mint valaha, hiszen láthassa, mint a lépet a méhek úgy döngik körül. A tengerszín szoknyát? Igen, a tengerszínt. Az atlasbom ezt, a lantújút. Hisz abban a halcsontos fűzőben olyan keskeny kegyelmed, És a lantújáknál a belső sejem atlasz ki van szakadva. Jó lesz az, ahol ki van szakadva, vart begyöngyel. A hercegnek valami ajándék kell, azt a te sárga szeredet, van még? Valami szép ládikát keresek. Majd azt mondjuk nincs több, ha rá kapna. Petszeni fog neki, tudom. Bátori Anna a huszonhetedik születésnapjának ünneplésére készült. Táncos mulatságot rendelt a trónörökös, örökös, ezúttal a királyi palotában. Anna eleget gondolkodott, hogy invitáljon-e Magyarországról is vendégeket. Végül nem tette. Úgy sem jöttek volna. A fullajtár akkor érkezett, amikor már éppen elkészült és indult volna. Magyarországról jött a levél, Cobor Erzsébettől, Turzó nádor özvegyétől, aki nyári Krisztina anyosa volt. Anna úgy hallotta, a fiának turzó imrének, korai és váratlan halála után Krisztinával nem bánt jól. Cobor Erzsébet röviden írt. Öcsének erdély terveivel kezdte, hogy hiába levelezik Varsóból a király pártján álló magyar urakkal, a sok beszédnek alja nem lesz, míg hadat a lengyel királytól nem szerez. Az erdély fejedelemről is írt, aki gyászába belebetegedett, beleőszült, mióta a fejedelem asszony akár átoktól, akár nyavajától meghalt, viszont már is új Mátka után nézett. A császárlányát kéri majd, úgy mondják, de azt ugyan a sűveges királynak nem fogják odaadni. Ezt is írta Cobor Erzsébet, de a levelének valódi oka mégiscsak az volt, hogy bátori Annát magához invitálja. Úgy írta, nyári Krisztinát azt a megátalkodott mennyét kellene felkeresnie, mert az elvetemült nem által Eszterházi Miklóshoz nőül menni. Hogy a hirtelen úrrá lett Eszterházi a turzó vagyont és a nádorságot olyan nagyon kívánja, azon csodálkozni nem lehet, hiszen amie van mindígy kereste magának. Bátori Anna volt cobor Erzsébet egyetlen reménye, hogy a frigyet megakaszthassa és semmivé tegye. Kitelik a hold, mondta Linnek, ahogy a levelet elolvasta. A szemébe könnyek gyűltek, kicsordultak. Letörölte. Indulnia kellett. A mulatságon Anna halvány volt, és a szavát venni is alig lehetett hajnalhasadásig. Mikor a trónörökös ránézett, mosolygott, és a táncban kifáradt udvaroncoknak és udvarhölgyeknek a legszebb meséit mesélte, amiket kivételes napokra tartogatott. A velencei flottáról mesélt Ulászlónak, meg a török hajóhadról, gyöngyhalászokról és festőkről a messzi kínai császárságban. Ulászlót, mióta unoka testvére, a svéd király magának követelte a tengeri flottájával Gdanskot, a lengyel Uniótól, s ők csak álltak bambán, mert a tengeren jövő svéd király ellen egy fia hadi hajójuk nem volt. A trónörököst egyre jobban érdekelte a hajózás. A lakoma végén Ulászló egyszer csak figyelmet kért magának. Vándorútra megy, jelentette be, vándorbotot ragad, elbújdosik. egyesztendőt a világ megismerésével mulat el. Akiket magával vitt a nagy utazásra, kis égköves dobozban kaptak üzenetet, hogy a ládikáikat készítsék, mert Sznopkovszk úrral hamarosan útra kelnek. Ulászló herceg álnéven utazott nevét a vasacímer kévéjéről kölcsönözve, és a vele tartók is mind rejtve követték. Smokovska grófnő ősei ellenségének a sárkánynak a nevét viselte, a sárkányít, amelynek az agyaraiból őrült port a gyűrűiben horta. Nem siettek, a vidám vidámkompánia hintói lassan haladtak Vroclávon keresztül Münchenbe, Miksa Bajor választófejedelem udvarába, és onnan Brüsszelbe. Ott Izabella Klára főhercegnő marasztalta őket, és Antwerpen után a főhercegi palota kényelme jól esően kényeztette Snopkovsz urat és társait. A Ferencesek harmadik világi rendjébe belépett özvegy, Izabella Klára főhercegnő a férje halála után, Kormányzóként igazgatta a gazdag tartományt. Szeptember elején érkeztek, és az infáns nő maga is különös dolgot viselt rájuk. Rubenszt az ünnepi Antwerpeni festőt is a palotába hívatta, hogy ulászló portréját megfesse. Az özvegy főhertegnő törpéje és legbizalmasabb barátainak egyike, anunciáta egyre másra Smokovska grófnő társaságát kereste. Őt és sánta kínai udvarhölgyét kedvelte leginkább az összes lengyel vendég közül, és ha csak tehette, arról a távoli, titokzatos fejedelemségről meséltette őket, amely a pogányoknak veti hátát, és fejedelmét a törökök emelik és tartják a trónon. A szeles, saras, esős brüsszeli jőzben az idő is, mintha vizessé, folyikonyjá vált volna, Mintha fogva tartotta volna őket a sokablakú, soktornyú, magas tetejű, hatalmas palotában, amelyhez foghatót Anna még nem látott, és amely mellett Vasa Zsigmond új királyi székhelye is majdhogy nem jelentéktelennek tűnt. Anunci Lin és Anna sokat sétáltak a hosszú árkádok alatt, a kudembergi dombra épült kastély mellett az elterülő vizet nézve, ahogy minden egyes cseppel egyre több lett egyhangúan szürkén mint a főhercegnő rendi ruhája, gondolta minden ilyen őszi délután, amikor még alkonyat előtt a vízre pillantott a főhercegnő bizalmasa. Annunciátát a törpét nagyon díszes ruhákba öltöztették. Amikor a főhercegnő a Klarisszák rendjébe belépett, onnantól kezdve leginkább a nővérek szürkés csuháját és kötélővét viselte a fekete fityulával, és maga helyett a törpét cicomázta. Annunciát tette kíváncsivá Izabellát is, és míg a trónörökös Spinola Márkival múlatta idejét, egészen meghatódva attól, hogy a nagy hadvezér a stratégiákról és hadivívmányokról való igen határozott elképzeléseit vele megosztja, a tartományt kormányzó főhercegnő a lengyel trónörökös udvartartásának titokzatos asszonyát és kísérőnőjét többször is magához kérette. Sokat beszélgettek. Mikor Izabella halott gyermekeit emlegette, Anna elsírta magát. A szelíd szemű nőnek mesélt Gábor Káról, hogy meg sem ismerné talán, ha elmenne előtte, és hogy a szívében, lelkében milakozik, alig ismeri. Bátori Anna, mert kérdezték, folytatta és mesélt, és a főhercegnő megsajnálta. Jöjjön vissza, invitálta. Vissza a Kódenbergbe, ha útján megfáradna. Izabella Klára a Ferencesek világi rendjéről beszélt Annának. A békességről, a végtelen megnyugvásról és a legbiztosabb menedékről, amit az úr közelsége adhat. Firenzében, Genovában és Velencében telelt ulászló herceg és a kísérete. Velencében vett tőlük búcsút bátorianna. A várost Lin jól ismerte, bár lakóit már kevésbé, hiszen tíz éve is elmúlt már, hogy innen a sztambuli kereskedőnek eladták. A házban, amelynek termeiben a vagyonos velencei polgárok olyan szívesen mulatták az időt és kergették az ifjúság, vagy éppen az érettség illúzióját, most egy, a török háborúban meggazdagodott hajóágyú öntő családja élt. Legalábbis Lén így hallotta, miután kérdezősködött. A trónörökös, akit a velencei opera és a hadihajók aprólékos szemrevételezése teljesen lekötött, és akit a társaságtól elvont, az a szép donna, akit a dózse az érkezésük tiszteletére adott díszvacsorán ulászló mellé ültetett, egyre inkább megfeledkezett annáról. A napkeleti boszorkány érezte, hogy jelenléte egyre inkább teher a lengyel koronahercegnek, és történeteit, meséit, a tapasztalás és az utazás mámora érdektelen, unalmas fecsegéssé sorvasztják. Mikor Vladislav hazafelé indult, Anna és Lén elbúcsúztak a trónörököstől. Az utazás kimerítette, mondta Szmokovska grófnő, és engedélyt kért a trónörököstől, hogy udvarába csak később, a fáradalmakat kipihenve megerősödve térjen vissza. Ó, hát persze, kedvesem, maradjon, amíg csak kívánja. Aztán, ha városunkba megtér, kerítünk a mi kedves sárkány egy sárkányszelidítőt. Hát igyekezzék, igyekezzék, visszavárjuk! Ezzel a trónörökös nem is gondolt többé sokat bátori Annával. Otthonról aggasztó hírek érkeztek. Vasa Zsigmond háborúra készült a svéd trónon ülő unokatestvére ellen. Anna a függőiből három párat eladott, így bérelt kényelmes otthont Velencében magának és Linnek. Naphosszat a kanálisokon gondoláztak. Lin néha elszomorodott, de jó kedve gyorsan visszajött. A piacot nagyon szerette. Minden nap hosszan alkudozott az árusokkal érett illatos olajokra, borokra. Arról álmodozott, hogy kis üzletet nyit valamelyik sikátorban, ahol főzeteit, szépítő, gyógyító olajait, kenőcseit árulhatja. Annának eleinte tetszett is lint terve. Ha egy reggel a Riátó hít felé nem kanyarodtak volna, talán Velencei asszonyjá is válik önként. A híd, amely a nagy kanárison egyetlen hatalmas márványtömbből faragva büszkén átívelt, állandóan zsúfolt volt. Reggelenként különösen, szinte ijesztően. Mint fehér lisztes tésztán a hangyák, gondolta Anna, ha messziről látta ilyenkor. Linnel a gondolás keresésére indultak, mert bár reggelre ígérte magát a kapu elé, nem jött. A hídnál sok csónakos várakozott. Azután érdeklődtek, akit megfogadtak. Akkor történt, hogy Lin megállt, Anna karját megmarkolta, és mint aki kísértetet látott, meret maga elé mozdulatlanul és szótlanul. Anna követte a tekintetét. Az udvarmester nő egy öreg, koszos, szerencsétlen asszonyra merett. Görnyedten vonzolta magát ronjaiban a tömegen keresztül, neki, neki menve azoknak, akik nem tértek ki előle. Talán nem lát, gondolta Anna, de aztán észrevette, az útjába kerülő piszkon átlép, csak az elé kerülő emberekkel nem törődik. Lin szó nélkül utána indult, Anna követte. A kurtizán egykori palotájáig vezette őket, Donna Lukrécia házához, Lín Velencei otthonához. Az oldalsó ajtón zörgetett. Beengedték. Lín csodálkozva bámulta a házat. Nem szólt, hiába kérdezgette Anna. A vénség hamarosan visszatért, valamit majszolt nagy szuszogva, nehezen, az ínyével. Kezében durva seprűt hozott, és a ház körül kezdte seperni az utcát. Linn közelebb ment. Asszonyom, kezdte halkan. Donna Lukrécia. A nő ránézett. Lin, Lin vagyok, Donna Lukrécia. Donna húgy és szar szolgálatára, vihogott fel, akit megszólított, és közben hajbókolt előttük. A lendülettől megtántorodott, és ha Lin meg nem fogja, elesett volna. Mi lett magával, Donna Lukrécia? Ahogy közelről Lin arcába nézett, zavaros szemei megváltoztak. Lin? kérdezte. Lin, hozd a ruháimat! Hogy kerültek rám ezek a rongyok? És hogy merészeled a seprűt a kezembe adni? Megkorbácsoltatlak. Hát nem tudod, kit várok? Hát tönkre akarsz tenni? Donna Lucrécia, én már, engem pauló eladott. Van már vagy tizennyolc tavasza is. pauló pauló itt van, hol van, mikor jön? És ki ez az asszony? Nézett hirtelen a kicsit messzebb, tanácstalanul ácsorgó Annára. Így felcicomázva. Talán Paulót akarja, hát nem adom. Vigye a disznókat, a többieket, az aranyaikkal, meg a kis parkincáikkal. Lén, szólalt meg Anna, aki semmit nem értett a láthatóan eszement asszony szavaiból. Lén, induljunk! Közelebb lépett és elvonszolta. Lén a bugyellárisából pénzt adott még indulatában, és ahogy visszafordult, látta, hogy a város egykori ünnepelt szépsége, hol az érméket csókolgatja, hol hálából a mesztelen valagát mutogatja, ronjait emelgetve a távolodók felé. – Donna Lukrécia volt – magyarázta Annának. – Az úrnőm. – A kurtizán – kérdezte Anna. – Mi lelte? – Ki tudja. – Megháborodott. Isten irgalmazzon a lelkének. Anna a szállásukig hallgatott. Velencében nem volt maradása. Lén sem nagyon ellenkezett, csak azt kérdezte, hová menjenek.